Domo, gràcies, ha sigut un plaer fer negocis amb vostès Gràcies, i ara el plaer és nostre Què els sembla? Un dia d'aquests podríem anar a fer uns quants cops de golf si els ve de gust D'acord, però espero que no ens clavin una pallissa De debò, ha sigut un plaer fer negocis amb vostès I ara, gràcies A vostès Fins aviat Quanta reverència Costa d'entendre aquesta gent Ah, hola, què hi ha? Eh, Disculpin per haver-lo fet esperar. És que la reunió s'ha allargat més del compte em dic Kiwai de la sucursal de Kadofku aquí a Munic. Sóc l'inspector Lungue de l'Agència Federal de Criminologia. Tgui per vostè. Gràcies. Caram, la reverència japonesa. Aquesta sí que no me l'esperava. Per mi un cafè. I serveixi ni un altre, al senyor. M'ha comentat que tenia molt interès a parlar amb en Yamamoto. Resulta que ara és a la República Checa de viatge de negocis i no té previst tornar fins demà. Semblen molt enfeinats. Suposo que ja en deu estar al corrent. Des que el senyor Schubert, el gran consorci financer, ha tornat a aterrar al món empresarial, totes les empreses alemanyes que depenen directament d'ell o hi estan indirectament relacionades han augmentat la seva activitat. I nosaltres, els homes de negocis japonesos, no parem de fer-li visites. Per què riu? Lamento profundament que avui en Yamamoto no el pugui atendre però pel que fa a la nostra amistat amb en Kenzo Tenma tant en Yamamoto com jo el coneixíem igual de bé Ja l'entenc Caram, m'he quedat ben sorprès quan he sabut que encara l'investiguen eh, Doncs sí, el cas encara no està resolt Però de tota manera li he de confessar que quan vaig saber que en Tenma era sospitós em vaig quedar de pedra Que es va quedar de pedra? Tan es va sorprendre? No s'ho pot imaginar. Ell, un assassí... Si li sóc sincer, mai m'hagués imaginat que aquell home seria capaç de fer una cosa així. Només el conec de prendre copes un parell de nits, ara farà uns tres anys, però no era una mala persona. Si no era una mala persona, llavors, vol dir que era una bona persona? Bona persona? Bé, no ho sé. Tenia un caràcter força introvertit, això sí. I vol dir que les persones introvertides són bones persones? Miri, el que li vull dir és que en Kenzo Tenman no em va causar cap mala impressió. Monstre heroi sense nom. Els japonesos no vesteixen així, habitualment. Els japonesos fan servir els bastonets de forma hàbil. Jo sóc japonès. Gràcies. Jo sóc japonès. Jo sóc japonès. Jo sóc Entén-me. Sí? Oh, hola, pare. Hola. Com estàs? Bé, gràcies. He sentit que estaves a Múnich i per això t'he trucat. Ara visc aquí. I saps què, pare? El meu fill ha nascut molt sa. Vaja, me n'alegro. Han passat moltes coses, però m'agradaria que coneguessis el teu net. Vols que quedem? I tant que sí. Ah, et va bé demà? Sí, a partir de les sis de la tarda. Podríem quedar... sí, a la plaça Marian. Sí, entesos. Fins demà. Domo. Què? Caram, és molt hàbil amb els bastonets. Vostè creu? Últimament hi ha més estrangers que saben agafar millor els bastonets que els propis japonesos. I digui'm, doctor Takahashi, vostè que era el seu company d'ofici, quina mena d'home diria que era el doctor Tenma? Que com era? Doncs, miri, podríem dir que no teníem una mala relació. Bé, en segons quins aspectes era un home força indecis. Però... Però... Quan agafava un bisturí es transformava, creguin. Tenia fama de ser un neurocirurgià prodigiós I li ben asseguro que no exageraven Què en sap dels seus pares? Uh, semblava com si no en volgués parlar Em va comentar que tant el seu pare com el seu germà eren metges Suposo que es va veure obligat a seguir el mateix camí Ara que penso, recordo que em va dir que no havia tornat al Japó ni una sola vegada des que va venir a la vanya. De fet, els seus pares tampoc van venir quan hi va haver tot aquell rebombori. No es van preocupar de defensar la innocència del seu fill. Diguem que tenien una relació familiar una mica peculiar. Em sap molt de greu. En Yamamoto acaba de trucar. Ha arribat a Múnich des de Praga, però... s'ha vist obligat a anar directament a visitar uns clients molt importants. Ja veig que està molt enfeinat. M'ha comentat que quan acabés miraria de passar un moment pel local on anem ara. Local? Esclar! Per què no ens acompanya, inspector? Sí, segur que és cosa del destí. Acompanyi'ns, de ben segur que no se'm penedirà. Em sap greu, però avui no. Diguem que tenien una relació familiar una mica peculiar. Jo sóc... Entén-me. Què? D'acord, serà... És tot un plaer acompanyar-los. Bar Karaoke Oedo. Una estrella del meu cor ha arribat l'hora de marxar A rebeure estrella del meu cor Bé, molt bé! Sí. Ets un geni guai! <laughs> I vostè? No s'anima, inspector? Endavant! Eh? Ara em toca a mi. Aquesta és la meva cançó. Molt bé! La carta d'amor que tu em vas deixar Si estiguessis amb mi, al meu costat Així, així, sí. molt sí. ho esteu fent molt bé, fantàstic! Visca. Jo sóc entén-me. De... Jo sóc entén Em sento incapaç d'integrar-me dins la societat japonesa. He decidit no acudir aquí a demanar ajuda. No tinc un lloc on torna. Jo estic sol Hola Em sap molt greu, sento haver fet tard Ah, t'estàvem esperant Yamamoto Et presento l'inspector Lungue Ja te n'he parlat Em dic Yamamoto, de la sucursal de Kadufuku a Múnich Domo ah. Què? Com ha anat la reunió amb el senyor. Kohout? Digues? No, m'ho recordis, no és un home fàcil. Ah, per cert, finalment he pogut trobar allò. Allò! Sí, home, allò que em va demanar aquell noi ros la mà dreta d'en Schubert, te'n recordes? Ah sí, Et de debò ho has trobat. Pensa cara per tancar un negoci amb en Schubert has de guanyar la simpatia del seu secretari. <laughs> Què hi farem? He voltat per totes les llibreries de Segona Mà de Praga i finalment n'he trobat un exemplar. Caram, així que aquest és el llibre. No té sobrecoberta i la coberta està feta amb bé, però si l'emboliquem bé farà goig. Sisplau, em vol portar una cervesa? Em permet un moment? Sí, i tant, i tant. Escrit en xec. Ara em toca cantar mi. Ara, ara! A veure quina ens cantes! A com ho fas, noi! <laughs> he, he, he. Inspector, per què vol el diccionari? Què vol esbrinar? Una frase en xec. En xec? Té alguna relació amb el que està investigant? No, no té cap mena de relació. Doncs no és gens habitual que investigui res fora del cas, vostè. És un paràgraf d'un conte. Les il·lustracions m'han captivat. Només vull saber què hi diu. Res més. L'inspector Lunga llegint un conte. Aquesta sí que no me l'esperava. Mireu-me. Mireu-me. Mireu com ha crescut el monstre que duc dins. base. així que en Johan ha començat a manipular aquell vell ric. Ja fa temps que vostem a explicar coses d'en Johan, Dr Gilllen, però sens dubte aquest Johan és un monstre. Un monstre? M, al llarg de la meva vida he matat un munt d'homes. Però de mica en mica ell s'està convertint en el que a mi m'hagués agradat ser. En Johan és el meu, heroi. És clar ja ho entenc. Hi ha una altra cosa que m'agradaria preguntar-te. Digui. Suposant que fossis en Johan, què faries ara? Què faria? Doncs és evident. Coneix els seus pares actuals? Doncs mataria el matrimoni a Lieber. Senyors Lieber! Senyors Lieber! I per què els mataries? Doncs per què? n'hauria cansat. Senyors Lleberg, contestin! Senyors Lleberg! Oh. Ah, sí? Qui és? Uh. Qui diu que és psiquiatra? Doncs bé, en què el podem servir, Dr Reichwein? Si em permeten, aniré directament al gra. M'agradaria fer-los unes preguntes sobre Johan, el nen que van acollir. Que vam acollir en Johan, diu? Es pot saber de què parla? S'equivoca. En Johan és el nostre fill. No cal que Molin, No el servirà de res. La tomba del seu fill biològic és a Bruntal. Vostès van aprofitar que hi va haver un incendi a l'Ajuntament i que tots els arxius del registre van desaparèixer per inscriure de nou el fill com si encara fos viu. Uh... Què diant, Trebol? Tranqui·litzin-se, no he vingut pas amenaçar-los. He vingut pel seu propi bé. M'agradaria que llegissin això. Què? Aquí hi ha tota la informació sobre Johan. Sobre Johan? Exacte. es basa en la investigació de certa persona. Ah. Oh. Aquest home va venir a casa a vendre'ns una assegurança. Es deia Richard Brown exinspector de policia. exinspector Richard és mort. Si us plau llegeixen tota aquesta història va començar l'any 1986 quan un alt alt càrrec de l'Alemanya de l'Est va creuar la frontera demanant asil polític. el seu objectiu doncs són els diners Diners? Els diners no l'interessen. Llavors per què s'ha guanyat la confiança d'aquell home ri? <ríe> No ho va fer mai, quan era nen. El què? Fer així una filera de formigues. Anar aixafant amb el dit tota la filera de formigues. No pot ser. No ens podem creure una història tan esfereïdora. Tot això és absurd. Entenc perfectament que no ho creure. Vostès eren molt joves quan van perdre el seu fill. Després no van tenir la fortuna de tenir-ne cap més, però llavors va aparèixer un noi de la mateixa edat del que havien perdut. I no només això, sinó que ell tenia diners. Ell els va oferir una casa meravellosa, un jardí preciós, i sobretot els va donar molt d'amor. Entenc perfectament que confiïn en ell, però... El que ja ha escrit en aquest informe és la veritat. Qui diantre tres, en Johan? Qui és i d'on ha sortit? En Johan és un bon noi. En Johan és un noi molt dolç. És tan intel·ligent. I molt sensible. Aquest noi és la nostra vida. Això és tot? Li han fet de pares durant gairebé cinc anys i això és tot el que poden dir-me? Vostès no saben absolutament res d'ell. Els demano, plau, que col·laborin amb mi. Per culpa d'ell, el meu amic Richard ha mort. I ara, un home que es diu Kenzo Tema està a punt de cometre un error irreparable. plau, ajudin-me! Encara no he acabat. Vostès, com els altres matrimonis de mitjana edat, com les altres parelles que van acollir en Johan, seran assassinats. Vinguin amb mi. Han de marxar d'aquí. El pomer ha fet unes pomes molt menudes. Sí, però espero que l'any que bé siguin més grans. A veure com seran. Sí, a veure. Que ben aviat serà assassinat per un japonès? Això és el que en Johan va dir el nen? Sí, què en penses tu d'això? <laughs> Li puc ben assegurar que ell no té desitjos suïcides. Llavors... Què vol dir? Doncs, vagi a saber. La ment d'un heroi és molt complexa, però... Li puc assegurar una cosa. Si hi hagués una guerra nuclear i tot desaparegués, ell sobreviuria. Està dient que nosaltres no podem fer res? Haig de reconèixer que tot el que hem fet fins ara realment no ha servit de res. Ni tan sols vaig poder salvar en Ríker. Em sap greu, professor. No tenim ni idea d'on para ara el doctor Temmer. I ni tan sols podem evitar que assassinin Johan. Tot el nostre esforç és en vaga. Professor Reichwein, pensem-hi amb calma, plau Ho sento. Aixafar una filera de formigues. Mm? Fins i tot elles tenen ànima. Professor, on va? Donades les circumstàncies, no em queda altra opció que enfrontar-me cara a cara. Eh? Aniré personalment a explicar-li tot. Ho he d'explicar tot al senyor Sugar. Què? Què? Que volen afegir 50 seients més? Sí, no para d'afegir si gent i més gent. Parleu de l'acte de lliurament del Fons bibliogràfic d'Enxbert de demà? Sí. Totes les persones importants hi volen assistir, és clar? Qualsevol moviment d'enxbert es converteix en tot un esdeveniment. La biblioteca està a punt de tancar. La biblioteca està a punt Pensi, eh? que em podria agafar aquest llibre d'allà dalt, sisplau. Què? És un diccionari txec i el necessito i està tan amunt que no hi arribo. Uh, uh, és aquest? <ríe> és molt amable. Gràcies. De res. He agafat un conte il·lustrat en txec, però no en tinc res de res. És uh, clar. Un amic meu... L'altre dia es va desmallar de sobte mentre mirava aquest llibre. Vaja. I he pensat que potser l'argument, el que explica, hi va tenir alguna cosa a veure. El teu amic ja s'ha recuperat? Sí, completament. Moltes gràcies. De res. fa molt de temps hi havia una vegada un monstre que no tenia nom. El monstre desitjava de tot cor tenir un nom. Un bon dia va decidir marxar de viatge. Va, que tanquem. D'acord. Demà massa celebra un acte i estarà tancat. Episodio 36. El monstruo siembra el caos.